Фредерік Пол Брама Текст читає Сергій Орубчук Розділ шостий П'ятеро сержантів, які незмінно служили на космічних кораблях, кожен представляв свій корабель, перевірили наші посвідчення і відправили до одного із службовців для корпоративного огляду. Шері захихикала, коли росіянин намацав чутливе місце, і прошепотіла. «Я гадаю, що роби?» Яку контрабанду вони в нас шукають? Я цикну на неї. Жінка-службовець узяла наші міграційні картки у китайського спецпризначенця номер 3 який був старшим групи, і назвала наші імена. Нас було восьмеро. Ласкаво просимо на борт, оголосила жінка. До кожного новачка буде прикріплено інспектора. Він допоможе вам освоїтися на новому місці. Відповість на ваші запитання і розкаже, де розташовано медпункт і аудиторії для занять. З ваших рахунків списано 11 тисяч 100 доларів готівкою. Вони будуть зберігатися на кораблі, на якому ви прибули сюди. Це вартість вашого проживання впродовж перших 10 днів. Решту ви можете зняти у будь-який час, виписавши під чек. Ваш інспектор покаже вам, як це зробити. Лінскот. чорношкірий пасажир із Нижньої Каліфорнії, підніс руку. Ваш інспектор Шота Тарасвілі. Бродгетт. Тут. Ден Мєчніков, повідомила службовець корпорації. Я почав озиратися, але Ден Мєшніков уже йшов до мене. Він місно схопив мене за руку, відвів у бік і аж потім привітався. Я зробив спробу повернутися. Хочу попрощатися з другом. Ми всі житимемо в одному місці, буркнув інспектор. Гайда. За дві години після прибуття до брами я отримав кімнату, інспектора та контракт і одразу ж підписав його, навіть не читавши. Мєшніков був здивований. Хіба вам не цікаво, про що йдеться? Не зараз. Дійсно, який сенс? Якби мені щось не сподобалось, я міг передумати. І що тоді? Бути проспектором страшно. Я дуже боюся, що мене вб'ють. Загалом мене лякають думки про смерть. теж ж я більше не зможу жити. Усе зупиниться. Інші будуть насолоджуватися життям, кохатися, веселитись, а я ні. Одначе думка про те, що доведеться повернутися на харчові шахти, була ще гіршою. Мєчников повис на гачку на стіні, зачепившись за кумірець, щоб не заважати мені розбирати речі. Інспектор був миршевим, блідим і мовчазним чоловіком. Він справляв враження мізантропа, але принаймні не збиткувався з мене попервах через мою незграбність. Брама перебуває в умовах, близьких до невагомості. Я досі з таким не стикався, оскільки у Вайомінгу чогось навзір цього немає. Тому я постійно потрапляв у халепу. Коли я почав нарікати, Мєшніков відповів. «Звикнете. У вас часом немає косячку?» «Боюся, що ні». Інспектор зітхнув і став схожим на Будду, який висить на стінці, підібгавши ноги. Він зиркнув на годинник і сказав Пізніше сходимо, пропустимо по чарчині. Тут така традиція. Але до 22-го це нецікаво. цікаво. Потім у блакитному пеклі буде повно людей, і я познайомлю вас із іншими. Можливо, когось собі підшукаєте. Ви гетеросексуал чи гей? Цілком гетеросексуальний. Неважливо. Тут ви сам собі пан. Я вас познайомлю, а далі. Робіть, як знаєте. Вам ліпше звикнути до цього одразу. Маєте карту? Карту. Протокол домовленості 1. Я такий-то такий-то, перебиваючи при здоровому глузді згідно з цим протоколом, усі права на будь-які відкриття, артефакти, предмети та цінності будь-якого характеру, що їх можна знайти в процесі дослідження з використанням будь-яких вмінчій інформації, які я отримав від адміністрації брами. Передаю останній у безвідкличному порядку. Друге. Адміністрація брами має право на власний розсуд ухвалити рішення про продаж, здачу в оренду чи інше використання будь-яких артефактів, предметів або цінностей, виходячи з моєї діяльності згідно з цим контрактом. У такому випадку вона дає згоду на передачу 50% усіх доходів від вищевказаного продажу, здачі в оренду чи іншого використання – включно з витратами на дослідницьку експедицію, включно з власними витратами на подорож до брами та подальшими витратами на проживання всередині брами, на мою користь, а також 10% усіх подальших доходів після компенсації вище вказаних витрат. Я визнаю таку передачу прав, як оплату за всіма зобов'язаннями перед адміністрацією брами в повному розмірі, у зв'язку з цим зобов'язуюся не вимагати додаткових виплат незалежно від причини та часу. 3. Я передаю адміністрації брами усі повноваження ухвалювати будь-які рішення стосовно користування, продажу або здачі прав на будь-які відкриття в оренду, включно на розсуд адміністрації брами, з правами на об'єднання моїх відкриттів чи інших цінностей, згідно з цим контрактом, з відкриттями чи іншими цінностями, які належать іншим особам, з метою використання, здачі в оренду чи продажу у безвідкличному порядку. В такому випадку моя частка мусить встановити суму від доходів, визначену адміністрацією брами, як достатню. Також я передаю адміністрації брами право утримуватися від використання відкриттів або інших цінностей на власний розсуд. 4. Я зобов'язуюсь не висувати адміністрації брами жодних претензій зі свого боку або від свого імені в разі травм, нещасних випадків та збитків, які можуть трапитися зі мною в ході діяльності згідно з цим контрактом. 5. У випадку виникнення спорів у зв'язку з цим протоколом домовленості, я даю згоду на те, що умови будуть витлумачені згідно із законами та прецедентами брами, а закони-прецеденти іншої юрисдикції в жодній мірі не можуть вважатися відповідними. Чорт забирай! Вона в тому пакеті, який вам видали!» Я відсував файли один за одним, аж поки не знайшов той конверт. Там була копія угоди, буклет «Ласкаво просимо до брами», «Ордер на поселення», Медична анкета, яку слід було заповнити до восьмої ранку. І зігнутий аркуш. Я розгорнув його і побачив всьось на кшталт монтажної схеми з іменами. Це вона. Можете визначити, де ви зараз. Запам'ятайте номер вашої кімнати. Поверх Крихітка, східний сектор, восьмий тунель, кімната 51. Запишіть собі. Дене, це вже записано в ордері. Тоді не губіть його. Ден знявся з гачка і м'яко приземлився. Ви можете самостійно усе тут роздивитися. Зустрінемося тут. Маєте якісь запитання? Я замислився. Інспектор нетерпляче чекав. Ну, можна поставити вам особисте запитання, Дене? Ви вже літали туди? Шість разів. Ну все, побачимось о 22-й. Він відчинив гнучки двері, вислазнув до зеленого коридору, який нагадував джунглі, і зник. Я опустився повільно та обережно на єдиний стілець, який був у кімнаті, і спробував усвідомити, що перебуває на краю Всесвіту. Не знаю, як краще пояснити тобі, читачу, який вигляд має всесвіт з боку брами, але я спробую. Це те саме, що в юності здобути повну медицину, або вибрати будь-що з меню в найкращому ресторані, коли за тебе платять. Це як зустріти дівчину, котрій ти сподобався, або подарунок, який ще не ну, розпакували. Найперше, що вражає у брамі, це крихітні тунелі. Вони здаються ще меншими через те, що по боках стоять різні кімнатні рослини. Також приголомшують низька гравітація та сморід. І з часом добрами звикаєш, її не можна охопити одним поглядом, тому що вона складається з лабіринту кам'яних тунелів. Я навіть не впевнений, чи усі їх вивчено до кінця. Поза сумнівом, вони тягнуться на кілька миль, і ніхто в них не ходить, або ходять, але не часто. Так жили гічі. Вони захопили астероїд, одягнули його в металеву оболонку, прорили тунелі і заповнили їх різними пожитками. До того часу, як ми дісталися брами, більшість тунелів були порожніми, як і інші об'єкти в космосі, що належали Гічі. Потім вони з незрозумілих причин залишили астероїд. Гічі Таун – місце розташоване найближче до центру брами. Це схоже на Веретено-печера біля геометричного центру астероїда. Подейкують, що тільки ну, Гічі побудували браму, вони жили тут. Спочатку всі земляни – новачки, і не лише земляни – Перед нашим прильотом сюди прибув корабель із Венери. Також мешкали тут або поблизу, де компанія розселює нас. Пізніше, якщо поталанить стати успішним проспектором і розбагатіти, можна переселитися ближче до поверхні, де трішки менше невагомості і шуму. І зрештою не так тхне. До мене цим повітрям дихали тисячі людей. Вони пили ту саму воду, що й я. Кожен з них пахнув по-своєму. Більшість з них тут надовго не залишилися, на відміну від запахів. Я не звертаю уваги на запахи. Взагалі ні на що не зважаю. Брама – це мій шанс зірвати джекпот у вигляді повної медицини, будинку, в якому буде 9 кімнат, двійко дітей і багато веселощів. Я вже виграв одну лотерею, тому я був певен, що мені пощастить у друге. Життя у брамі було незвичайним, хоча іноді здавалося нудним. Особливих розкошів не було. За 238 575 доларів США – ви отримуєте квиток до брами, харчування, житло і повітря на 10 днів, інтенсивний курс керування космічним кораблем і запрошення на найближчий або на будь-який політ. У виборі корабля немає обмежень. Корпорація геть не зискує з цього. Тут усе коштує за собівартістю. Це не означає, що все тут дешеве або що ви не дістанете щось гарне. Я все життя викопував і споживав таку їжу. Моє житло було завбільшки з велику валізу. Один стілець, кілька шухляд. Складаний стіл і гамак, який можна розкласти увздовж кімнати для сну. По сусідству мешкала родина з Венери. Я колись зазирнув у їхні прочинені двері і був шокований. Вони в чотирьох спали у своїй комірчині, по двоє в кожному гамаку. З іншого боку була кімната Шері. Я пошкребався в її двері, але ніхто не відчинив. Я зайшов до кімнати. Двері були незачинені. У брамі ніхто не зачиняє дверей, оскільки тут однаково нічого красти. Шері не було вдома. Одяг, який вона носила на кораблі, валявся розкиданий на підлозі. Я здогадався, що вона вирішила оглянути браму і пошкодував, що не застав її, не хотілося тинятися самому. Я сперся на плющ, який ріс зі стіни тунелю і видобув карту. Я одразу знайшов кілька місць, які варто відвідати. На мапі вони були позначені як Центральний парк і Озеро Верхнє. Цікаво, що там. Також увагу привернули музей брами та термінальний шпиталь. Останнє звучало загрозливо. Пізніше я здогадався, що термінал – це кінець маршруту на шляху назад до брами. Корпорації слід було назвати це якось інакше, але їй начхати на почуття проспекторів. Утім, найбільше я хотів побачити корабель. Щойно це спало мені на думку, я зрозумів, як сильно цього жадаю. Я почав вираховувати шляхи виходу на поверхню брами, де без сумніву були розташовані доки космічних кораблів. Тримаючись однією рукою за поручень, я намагався другою рукою втримати карту. Я швидко визначив своє місцезнаходження – на перехресті п'ятьох тунелів. На карті це місце позначено як східна зірка поверх крихітка G. Один із тунелів ввів до ліфтової шахти на поверхню, але який саме я не міг визначити. Я вирішив піти навмання, але втрапив у глухий кут. Повертаючись назад, я вирішив постукати в якусь кімнату і запитати дорогу. Двері відчинились. «Вибачте», – сказав я, – і замлів. Чоловік, який відчинив двері, здавався на зріст таким самим, як і я. Його погляд був на рівні з моїм. А нижче від поясу нічого не було, чоловік не мав ніг. Він що сказав невідомою мінімовою, але то було посте. Інше привернуло мою увагу. Він був одягнутий у тонку яскраву мішковину, зв'язану від зап'ясків до талії. За спиною нього були крила, якими чоловік легенько махав, щоб залишатися в повітрі. Якщо зважити на низьку гравітацію в брамі, це було неважко. Однак усе ж мало дивний вигляд. Даруйте, я лише хотів запитати, як прийти на поверх Таня. Промовив я, що сила, намагаючись не дивитися на чоловіка. Проте мені це зле вдавалося. Чоловік усміхнувся, показавши білосніжні зуби. В нього було старе обличчя, але жодної зморшки, темні очі та буйне сиве волосся. Він вилетів у коридор повз мене і сказав чисто англійською. Звісно, перший поворот праворуч, потім йдете до наступної зірки, і там другий поворот ліворуч. Ви побачите дороговказ. вказ. Під він кивнув у бік потрібного перехрестя. Ласкаво просимо до брами. Вітаємо. Ви є одним з небагатьох, хто кожного року стає партнером компанії Brama Corporation. Першим вашим обов'язком є підписання протоколу домовленості, який додається до цього документа. Ви не повинні зробити це одразу. Можете ретельно ознайомитися з угодою і, якщо треба, дістати юридичну консультацію. Проте до підписання угоди ви не маєте права користуватися житлом, яке надає корпорація, харчуватися в харчоблоках і брати участь у курсах корпорації. Усі, хто прибув до брами як відвідувачі або на цей момент не бажають підписувати протокол домовленості, можуть скористатися готелем брама і рестораном. Я подякував і пішов геть. Чоловік залишився висіти у повітрі. Я хотів озирнутися, але не бажав здатися нічемно. Дивно, ніколи не думав, що у брамі живуть каліки. Який же я тоді був наївний. Режим підтримання брами. Усі присутні у брамі зобов'язані оплачувати щоденний подушний податок за користування повітрям, температурний контроль, керування та інші послуги, щоб покрити витрати на утримання брами. Якщо ви відвідувач, то ці витрати включено до вашого рахунку за проживання в готелі. Тарифи для інших осіб опубліковані окремо. Ви маєте право сплатити податок на рік уперед. У разі несплати щоденного подушного податку, ви будете негайно депортовані з брами. Примітка. Ми не можемо гарантувати наявність корабля для депортованих осіб. Побачивши того каліку, я дізнався про браму те, чого не розповідала жодна статистика. Вона була достатньо розумна, і всі, хто бажав стати проспектором, в її, включно з тими, хто ним так і не став. Засібна і ми. Близько 80% кораблів повертаються до брами без екіпажу, а 15% взагалі не повертаються. Тому в середньому один із 20% привозить щось таке, на чому брама, людство загалом, може заробити. Більшості з них вдається лише повернути вартість свого першого польоту до брами. Якщо вас поранять під час польоту, тримайтеся. Термінальний шпиталь має найкраще обладнання, але туди ще треба дістатися. Це може забрати кілька місяців. Якщо ви зазнали поранення в пункті призначення, а так зазвичай буває, ви нічого не зможете вдіяти, поки не повернетесь з добрами. Але тоді вже може бути пізно лікуватися. До речі, за політ назад не треба платити. Майже завжди повертається не весь екіпаж. Вони називаються втратами. Шлях додому безкоштовний, але що з того? Я спустився, тримаючись за трос на поверхню Таня, звернув до тунелю і врізався в якогось чоловіка. На ньому була кепка і нарукавна пов'язка. Поліція корпорації. Він не розмовляв англійською, але його жести і габарити говорили за нього. Я схопив шахний трос і піднявся на один поверх, перейшов до кріплення іншої шахти і спробував у друге. Цього разу поліціянт говорив англійською. «Сюди не можна», – сказав він. «Я просто хочу подивитись на кораблі». «Ага, тож. Ні, у тебе має бути блакитний значок», – сказав поліціянт, показуючи на свій власний. Їх видають фахівцям корпорації, членам екіпажу і працівникам техпідтримки. Я член екіпажу. Поліціант вишкірився? Ти новачок із землі, правда ж? Друже, членом екіпажу ти станеш тільки тоді, коли зареєструєшся на рейс. Повертайся назад. Я промовив, намагаючись його переконати. Хіба ви не розумієте, що я відчуваю. Я просто хочу глянути. Не можна, поки не закінчиш курси. Хіба що вони самі відправлять тебе сюди в ході в навчання. До того ж, те, що ти побачиш, тобі може не сподобатися. Я ще трішки посперечався, але поліціянт був невблаганним. Коли я взявся за підйомний трос, стіни тунелю почали хитатись, і я почув різкий звук. Мені здалося, що астероїд ось-ось злетить у повітря. Я витрішився на поліціянта, який стянув плечима і приязно мовив. Я сказав, що не можна дивитись на кораблі, але слухати їх можна. Я відповів щось на кшталт «о такої» чи «о Господи» і додав. Як ви гадаєте, куди він полетів? Повернеться через півроку. Можливо, тоді й дізнаємося. Звучало не дуже оптимістично, але я чомусь перебував у піднесеному настрої. Я опинився у брамі після багаторічної праці на харчових шахтах, тільки но ну, одні з тих відважних проспекторів вирушили у подорож, яка дасть їм славу і нечуваний успіх. До біса ймовірності це найкраще, що можна собі уявити. Я не звертав уваги на те, що мене оточувало, і як наслідок заблукав. Я піднявся на поверх крихітка за десять хвилин. Місников брів тунелем від моєї кімнати. Здавалося, він не впізнав мене. Якби я не простяг йому руку, він просто пройшов би повз. Гм. буркнув інспектор. Ви запізнилися. Я ходив вниз на поверхтання, аби поглянути на кораблі. Еге, -е, туди не пускає без блакитного значка чи браслета. Це я й без нього дізнався. В мене не було бажання говорити з ним, тому я просто плентався позаду. Мєшніков був блідим чоловіком. Його обличчя прикрашали на диво кучеряві бакенбарди, які росли на вилицях. Здавалося, вони і вощені, тому що кожен завиток стирчав нарізно. Утім, було б неправильно називати їх вощеними. У бакенбардах було щось таке, що змушувало їх рухатися, коли Ден розмовляв або всміхався. Таке враження, наче від руху м'язів обличчя, по його бороді йшла хвиля. Мєшніков усміхнувся вже після того, як ми прийшли до блакитного пекла. Він пригостив мене випивкою, докладно пояснивши, що це така традиція. А втім, це стосувалося лише першого келиха. Що таке брама? Брама – це артефакт, створений так званими гічі навколо астероїда або ядра нестандартної комети. Коли це сталося, невідомо, але це точно було до виникнення людської цивілізації. У середині брама нагадує Землю, за винятком того, що тут відносно низька гравітація. Насправді тут навзагал відсутня гравітація, але відцентрова сила від обертання брами дає схожий ефект. Якщо ви із Землі, то в перші кілька днів вам буде дещо важко дихати через низький атмосферний тиск. Але частковий тиск кисню аналогічний тиску на двокілометровій висоті на Землі цілком підходить для здорових людей. Через гамір у блакитному пеклі було незручно говорити, але я розповів Мєшнікову про запуск корабля. Геш! Промовив він, підіймаючи склянку. «Побажаємо їм гарної дороги». На руці він мав шість металевих браслетів гічі, які були тонкі, наче дротинки, і сяяли синюватим світлом. Поки він прикладався до склянки, вони легасенько дзеленчали. «Це те, що я думаю?» – запитав я. «По одному за кожен політ?» Мєшніков допив склянку і сказав. «Так, піду потанцюю». Я дивився йому слід. Мєшніков підійшов до жінки в блискучому рожевому сарі. Було видно, що він не дуже цікавий співбесідник. З іншого боку, в такому гаморі не побалакати і не потанцювати. Блакитне пекло розмістилося в центрі брами і являло собою частину веретенуватої центральної печери. Штучна гравітація була такою низькою, що людина важила не більше за 2-3 фунти. Коли хтось намагався танцювати вальс або польку, він одразу починав літати. З іншого боку, шум заважав нормально розмовляти. Тому доводилося танцювати, як у старших класах середньої школи, коли партнери намагалися не торкатись одне одного. Адже в такому віці дівчата набагато вищі за хлопців. Треба було лише тримати ноги на місці, а руки, плечі, голови та стегна могли метлятися як завгодно. Я люблю танцювати і торкатися партнера. Втім, не все відразу. Я помітив Шері, яка сиділа у протилежному кінці з якоюсь старшою жінкою, напевне її інспектором, і вирішив запросити її на танок. «Тобі тут подобається?» – запитав я, намагаючись перегорлати музику. Вона кивнула головою, що спрокричала у відповідь, але я не розчув. Я потанцював із розкішною темношкірою жінкою, у якої було два блакитних браслети, потім знову із Шері. відтак з однією дівчиною, котру Мєшніков сплавив мені. Потім я танцював із високою жінкою з енергійним обличчям і волоссям, заплетеним у дві кіски, які коливалися позаду під час танцю. У неї були найчорніші і найтовстіші брови, що я їх коли-небудь бачив у жінок. Вона також мала двійку браслетів, а у перервах між танцями я випивав. Столики були розраховані на 80 душ, але такі компанії тут ніколи не збиралися. Тут люди сиділи як хотіли і займали чужі місця, не думаючи про те, що власник може повернутися. Так зі мною трохи посиділи члени екіпажу, одягнуті в білі мундіри. такі носять бразильські астронавти. Вони розмовляли між собою португальською. Потім до мене підсів чоловік із золотою сережкою в вусі, але він теж говорив незнайомою мовою. Втім, я добре зрозумів, чого йому треба. Це постійна проблема у брамі. Це як міжнародна конференція, на якій зламалося обладнання для перекладу. Ось що ви чуєте, це віджим із різних мов, щось на кшталт «Екотес господин Тойс Фереск». Я двічі танцював із бразилійкою, худою низенькою засмаглою дівчиною. У неї був яструбиний ніс, але погляд її карих очей здавався дуже милим. Я спробував сказати їй кілька простих слів. Можливо, вона мене зрозуміла. Один із чоловіків, який супроводжував її, добре розмовляв англійською. Він відрекомендувався і познайомив мене зі своєю компанією. Я не запам'ятав жодного імені, окрім імені цього чоловіка. Його звали Франциско Херейра. Він пригостив мене випивкою, а я потім пригостив його компанію. Згодом я впізнав його. Він обшукував нас, коли ми прибули до брами. Поки ми обговорювали цей факт, Ден схилився наді мною і пробурмотів на вухо Піду пограю, граю. Буває, якщо не надумаєш приєднатися. Це було не найчемніше запрошення, але гамір блакитного пекла починав мене дратувати. Я поплентався за ним. Виявилося, що біля блакитного пекла є повноцінне казино зі столами для гри у блекджеку, покер, є рулетка повільного обертання з великою щільною кулькою, справжні гральні кості, ба навіть відгороджений відділ для картярської гри у бакару. Мечников підійшов до столу для гри у блекджеку, і постукав пальцями по стільцю для гравців, чекаючи на відкриття. Аж тут він помітив, що я стою поряд. «О!» – Мєчніков обвів поглядом усю залу. «Ой, що ви хотіли б зіграти?» «Я... я в усе вже встиг пограти», – відповів я, трішки ковтаючи слова. І, якщо чесно, злегка хвастунув. «Ну, можна зіграти в бакару». Мєчніков глимнув на мене з повагою, а потім із цікавістю. «Найменша ставка – 50». На моєму рахунку залишилося 5-6 тисяч доларів. Я стянув плечима. «Я маю на увазі 50 тисяч», – відповів Ден. Я закашлявся. Він посунувся і сів за гравцем, у якого закінчувався стопчих фішок, і байдужливо сказав. «На розетці мінімальна ставка – 10 доларів. Для всіх інших ігор – 100 доларів. А ще тут має бути гральний автомат із мінімальною ставкою в 10 доларів». Мєшніков опустився на вільний стілець, і більше я за ним не спостерігав. Я зрозумів, що не можу собі дозволити азартні ігри. А потім мені спало на думку, що випивку я теж не можу собі дозволити. І на підсвідомому рівні згадав, скільки я вже випив. Інтуїція підказала мені, що слід якнайшвидше повертатися до своєї кімнати. Сильвестр Маклен – засновник брами Браму відкрито з Сильвестром Макленом, Дослідником тунелів на Венері, який знайшов робочий космічний корабель Гічі під час розкопок. Йому вдалося витягнути його на поверхню і доправити до брами, де він наразі і зберігається в доку 5.33. На жаль, Маклену не потолонило повернутись, і, хоча він зміг подати знак про свою присутність, підірвавши паливний бак посадкового модуля свого корабля, до того часу, як дослідники дісталися брами, він уже помер. Маклен був відважним та винахідливим хлопцем і дощечка з його ім'ям доку 533 увічнила його унікальні заслуги перед людством. У визначений час представники різноманітних конфесій організовують служіння в його пам'ять.